the hook where my DJ revolves Pentru toți românii! Români pentru români Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațională Bună ziua, dragi români de pretutindeni! Sunt Ioana Nistor și în următoarele 60 de minute voi fi gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional în cadrul emisiunii Român pentru Români, proiect pilot radio ce leagă orașul la rad de voi românii de pretutindeni. Astăzi, emisiunea Român pentru Români dorește să vă poarte într-o călătorie a vieții, vorbind despre simplu gest uman de a dona Donăm obiecte, donăm bani, donăm iubire, donăm grijă și empatie și, nu în ultimul rând, donăm sânge și celule stem. Da, donăm și salvăm vieți. Fiecare dintre noi poate să fie acel erou necunoscut pentru o victimă a unui accident de mașină, incendiu sau alte traume și boli. Statistic vorbind, cineva are nevoie de o transfuzie de sânge odată la 3 secunde. Știați că în prezent nu există substitut artificial pentru sângele uman? Știați că donarea de sânge reprezintă o procedură benefică și sigură pentru sănătatea donatorului? Știați că sângele donat reprezintă o a doua șansă la viață, nu doar pentru o singură persoană, deoarece este descompus în mai multe componente și ajută la salvarea a trei vieți omenești. Da, donăm și salvăm vieți. Un light motiv pentru această emisiune, deoarece trebuie să îmi mărturisesc implicarea emoțională, Fiind un donator constant în ultimii 10 ani și pentru că în aceste momente dificile ale existenței umane pe plan global, există o necesitate acută de donatori și de o a doua șansă la viață, emisiunea de astăzi o are ca invitat pe doamna dr. Alexandra Bornea, medic colaborator al Centrului de Transfuzie Sanguină din Arad. Datorită relației de prietenie cimentată de-a lungul timpului, am descoperit un profesionist desăvârșit, dar și un om sensibil și atent la nevoile celor din jur, iar pentru ca dialogul nostru să decurgă în morf, firesc, vom adopta un stil informal și amical. Astfel îți urez bine-ai venit, Alexandra, în emisiunea Român pentru Români a Radio Unirea Internațională. Bună! Bună ziua tuturor! Mulțumesc pentru invitație și pentru oportunitatea de a vorbi despre importanța donării în salvarea de vieți. Cu siguranță, noi medicii, când vorbim despre sânge, ne gândim la elementul esențial pentru întreținerea vieții. Este medicamentul minune ce nu poate fi înlocuit. În intervențiile chirurgicale, așa cum spuneai, în hemoragiile masive, accidente, e o urgență. E o urgență, e o urgență da? da? În bolile cronice e o speranță. Bolile cronice uneori se, nu se vindecă niciodată, dar exact. întrețin viața. Prin transfuzia de componente sangvine, aici e, ai, ai punctat foarte bine înainte, produsele sangvine care se prepară din sânge, ele ajută. Iar celulele stem sunt acele celule tinere care se găsesc stocate în măduva osoasă. Ele sunt o nouă șansă la viață pentru bolnavii de leucemii, limfoame, mielom și cancerele de sânge. Deci fiecare element al sângelui reprezintă o bucată de viață. O bucată de viață, da. Prin urmare, Alexandra, sub genericul comunicare 100%, demarăm peripul nostru în lumea donatorilor. Pentru început, te rog să încerci să conștientizezi pe cei care ne ascultă despre anumite mituri despre beneficii garantate și efecte adverse în cazul donării de sânge și celule stem hematopoietice. Da. Donarea este eficientă atunci când ambele părți, donatorul și bolnavul, sunt lipsiți de efecte adverse. Pentru a îndeplini acest deziderat, este nevoie de o muncă de echipă între activitatea de informare, de promovare a donării, a colectării, procesării, validării și distribuției la timp către spitale. Rolul meu în acest circuit este validarea eligibilității donatorilor. Vorbim de criteriile de încadrare în, pentru a fi donator de sânge. Donarea se adresează persoanelor sănătoase, Celor cu vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, dacă ești un donator fidel, poți continua până la 65 de ani. E de preferat ca donarea să nu înceapă după 50 de ani, dar sunt persoane care o fac mai târziu și se bucură <laughs> și, descoperă și, mai târziu și descoperă beneficiile. beneficiile. Da. Există anumite mituri? Dacă mă duc să donez îmi fac rău? Uh, nu, pentru că aici e rolul nostru să nu luăm la donare persoane care nu se încadrează în criterii care le afectează sănătatea. Sunt anumite boli cronice contraindicate permanent, alte afecțiuni uh, sunt contraindicate temporar. Anemia este una din afecțiunile care e contraindicat temporar și, tocmai în circuitul donării, noi testăm de fiecare dată să nu fie persoane cu o hemoglobină sub anumite valori eh, permise donării. Mulțumesc pentru explicații și sper că această emisiune să trezească conștiința și dorința ascultătorilor de a intra în marea familie a donatorilor. Iar dacă cei care ne ascultă doresc să ne împărtășească experiențe personale, sub genericul donează vieții o șansă, telefonul emisiunii vă stă la dispoziție la numărul plus 40 0745 263 205. Revenind... La tematica emisiunii de astăzi, trebuie să evidențiem faptul că România este mereu nevoie acută de sânge, deoarece numărul donatorilor fluctuează. spune te rog, Alexandra, de ce crezi că sistemul medical românesc se confruntă cu astfel de problemă? De ce nu există un număr ridicat de donatori constanți, la fel ca în alte țări? Da, se fac eforturi în acest sens. În sens, promovarea donării este tot mai prezentă pe canalele de socializare și în media. La începutul anului, la nivelul aradului, am avut o prezență foarte bună, atât în centrul de transfuzii, cât și colectele mobile organizate. Am fost foarte optimiști. A fost un început foarte bun. A venit pandemia și totul s-a schimbat. Referitor la comparația cu alte țări, cred că fiecare țară e datoare să-și cunoască fii, precum o mamă copii, să le oferă o educație mai bună și mai susținută în acest sens. Depinde de noi să găsim măsurile potrivite pentru a-i urma pe cei mai buni. În urmă cu doi ani am devenit primul centru din țară care a implementat tr trimiterea de mesaje telefonice celor care au donat cu succes în centrul nostru și de a invita să repete această experiență. Am avut un feedback bun. Alte, alte cauze ar putea fi tocmai programarea donării. Fiecare om să-și organizeze așa cum își organizează ziua munca să, să aibă în vedere că și acesta face parte din, din viața sa. Într-adevăr, după cum bine știi, fiecare dintre noi suntem foarte ocupați în zilele exact. de da. luni până vineri da. și am văzut pe social media că a apărut și prima sâmbătă din lună da. când da. centrul este deschis. Este ultima din lună, da. A, ultima, ultima. Da. E ultima Așa. din lună, Așa. deja a fost luna trecută uh, au, fost și au la... venit donatori da, da, într-un număr uh, okay. mă bucur. care ne-am bucurat uh... îți mulțumim pentru explicațiile oferite și deoarece misiunea de astăzi se dorește a genera un impact la nivel societal sub genericul ideea de suflet pentru o zi normală vă propun dragi români de pretutindeni un gând al unui geniu al culturii universale Johan von Goethe, care spunea Un om nu poate fi mereu un erou, dar poate fi întotdeauna uman Având în vedere experiența ta profesională ca medic Te rog Alexandra să reflectezi câteva minute asupra acestor cuvinte Și prin prismă proprietale experiențe și a sentimentelor mai eficientă decât un meșteșugit ambalaj de vorbe este de obicei o încercare de intervenție concretă. Te străduiești să ajuți, să pui umărul, să faci tot ce stă în putință pentru a ușura cât mai mult situația celui nevoie. Nu trebuie să ne gândim neapărat la mari mijloace, la gesturi spectaculoase. De multe ori un ajutor discret, mobilizarea unei comunități de întreajutorare, a unei rețele binevoitoare pot face minuni. În cazul nostru am observat că o, o întreaga comunitate se mobilizează pentru a ajuta atunci când un cunoscut este în grea suferință. O persoană care a primit ajutor va deveni extrem de implicat la rândul său, conștientizând și prețuind ajutorul primit. Ce adevăr ai spus? Asta m-am gândit că Ce adevăr ai spus? ar cuprinde... Cu siguranță salutăm exprimarea valorilor și convingerilor și vă invit să audiați o piesă muzicală cu o încărcătură emoțională puternică, o melodie intitulată Un om mai bun a formației Proconsul. my dad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 Am revenit, dragi români de pretutindeni, în studioul din Arad al Radio Unirea Internațional, la microfonul emisiunii Ioana Nistor, alături de invitatul emisiunii, dr. Alexandra Bornea. Astăzi vorbim și despre șansa la viață și despre faptul că în a treia zi de sâmbătă al lunii septembrie, respectiv mâine, la nivel global, se sărbătorește ziua mondială a donatorului de celule STEM hematopoietice, World Marrow Donor Day. În fiecare an, mii de copii și adulți sunt diagnosticați cu leucemie sau alte boli hematologice grave care, netratate, sunt letale. Pentru mulți dintre ei, transplantul de celule stem hematopoietice este singura șansă. Prin urmare, Alexandra, ce este Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice și care sunt criteriile de eligibilitate a donatorilor? Da. Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule STEM Hematopoietice este instituția responsabilă cu coordonarea și supravegherea activităților de recrutare, testare, donare de celule STEM hematopoietice de la donatori neînrudiți. Totdeauna când e un bolnav, prima oară se caută în familie, dar nu totdeauna găsești soluția acolo și e soluția salvatoare. Registru, conform, conform standardelor Asociației Mondiale a Donatorilor de Măduvă se, se îndeplinește acest registru. O activitate de bază este tocmai întocmirea și menținerea unei baze de date cu persoanele care și-au dat acordul să doneze celule STEM, această bază fiind securizată conform tuturor standardelor existente, iar accesul de date este strict restricționat. Doar personalul autorizat din cadrul registrului poate accesa informațiile din această bază de date. Am precizat acest lucru pentru că e important ca oamenii să se simtă în siguranță. în siguranță atunci când se înscriu. Deci e adresat persoanelor sănătoase, așa ca donarea de sânge, dar aici vârsta diferă puțin de la 18 până la 45 de ani. Există o limită. Există. Da. <laughs> da. Așa. Se face în doi pași. Da? Prima dată e înscrierea. Poți să fii înscris, dar să nu, nu ajungi în, să donezi niciodată. Pentru că la înscriere se fac analize. Pentru a vedea compatibilitatea cu bolnavul, acele teste genetice, HLA-ul leucocitelor, da, care se compară și în momentul în care un bolnav are nevoie, așa se caută donatorul, compatibil. Se face, cu, cu se, se face da. Tu se identifică, celor înscriși făcându lista aceste teste, știi unde să cauți. Pasul 2, donarea efectivă, s-ar putea, așa cum am spus, să nu aibă loc niciodată, pentru că șansele sunt 1 la 800 de mii. Scopul este să ai un registru cât mai mare. Tocmai crește și diversitate exact. Da. Uh, cumva am putea spunem că acei donatori care se înscriu stau, sunt niște eroi în standby. Ce frumos! E <laughs> cumva. Uh, un, un fel de a spune, uh, ei, ei pot deveni, ei pot intra în acțiune doar în momentul în care se, se găsește compatibilitate. Când sună telefonul, se află la celălalt capăt o șansă pentru persoana compatibilă care așteaptă acest transplant cu ultima suflare. Ei pot decide dacă intră în acțiune sau nu. Noi în România am început în 2013 să fim parte a Registrului Mondial Până în prezent avem undeva în jur de 75.000 de donatori. În Arad înscriem constant undeva în jur de 100 de donatori pe lună. E o medie, e o medie, e o medie. și majoritatea, adică un proporție foarte mare, aproape de 100% sunt donatori de sânge. Dar o pot face și alte persoane care nu donează sânge. Mulțumim pentru informații și ca o notă personală și nu doar personală. Trebuie să fim conștienți și de sacrificiul tuturor medicilor și asistenților medicali și a tuturor serviciilor medicale ce își acordă timpul, energia și sănătatea pentru a ne proteja și pentru a supraviețui pandemiei actuale, dedicându-le un mesaj impresionant ce vine pe acordurile melodiei Om a trunpei voltaj. Să nu uităm să fim oameni. Nu e prima oară când am ajuns pe aici. Te cunosc dra bine și știu exact ce să zici. Că și tu ai fost la pământ și nu ai de ce să-mi întinzi o mână de parcă altul nu e. Nu vezi niciun să te oprești tu din calea ta și Pe care noi toți împrăcim. A fost prins, am fost șeșetor. Prin soare, prin noi, mă urc, mă cobor. Am fost tânăr, am fost bătrân, și sclav și săpân, dar tot om rămân. Am fost prins, am fost cerșetor, Mai de să ne din Și în schimb suntem mereu pregătit să clădim ziduri reci care să se înălțe până la cer să ne apere de ce am simțit până ieri dar de azi poate că Globală și globalizantă Emisiune realizată de Ioana Nistor La Radio TV Unirea Internațional oh, yeah. Radio TV Unirea un radio pentru toți românii. Am revenit în studioul Arădean. Sunt Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional, alături de dr. Alexandra Bornea, medic colaborator în cadrul Centrului de Transfuzie Sanguină din Arad. Alexandra, te rog să-mi spui câteva detalii privind modalitățile de programare pentru donare. Care este orarul de funcționare a centrului și este sigur să donezi în contextul actual? Da. Programul de donare este zilnic de la șapte jumate la ora 13. Vinerea până la 12 e de preferat și Tocmai am început din septembrie, ultima, ultima sâmbătă din lună, să fie deschisă pentru cei care nu au timp în cursul săptămânii, cu orarul între 8 și 12. E de preferat în condițiile astea de pandemie să te programezi? Se pot face în două feluri, telefonic, sau e la dispoziția tuturor acest program, Aplicație pe telefon, Donorium se numește, se descarcă și tinerii, cred că sunt <laughs> foarte într receptivi la această metodă de programare. Informațiile cu siguranță sunt afișate pe social media și le puteți găsi exact, cu facilitate. Exact. Da. Ce am observat eu, de-a lungul timpului sala de așteptare plină, cu oameni mulți, mai tineri, mai vârstnici, mai tăcuți, mai gălăgioși, sfătuindu-se între ei, punându-și întrebări într-o agitație ușoară, înghesuindu-se unul în altul la fișieri, curajoși sau temători, nerăbdători uneori, încercând să doneze repede, gonit mereu de viteza, Uh, grijilor, a vieții, obligați. Mă regăsesc. Da? <laughs> Toate lucrurile astea acum trebuiesc adaptate. Exact. Da, și uh, e de preferat această programare. Măsurile pe care noi le-am luat de la începutul pandemiei sunt sigure, pentru că nu ne-am îmbolnăvit nici unul din da. membrii care lucrăm acolo și nici donatori care să anunțe că au fost infectați după, după vizita la noi. Totul începe cu o dezinfecție riguroasă a mâinilor la intrare, cu sarea temperaturii. Uh, deci, corect, conform uh, Și distanțarea din sala da. de așteptare e corespunzătoare cu, cu, cu distanțare între... Stăune. Și dacă ar fi să o luăm de la primul pas, te rog să ne explici care este parcursul unui donator, fie de sânge, fie de celule STEM. Da. Să spunem că începem de la primul contact dintre un posibil donator și personalul medical aflat în uh, cadrul centrului. Și te rog să ne explici fiecare etapă pentru românii da. care ne ascultă. Care ne ascultă, da. Uh... Arad avem un spațiu primitor și frumos. și frumos, într-adevăr. Ne-am străduit uh, să punem flori pe pereții, astfel încât uh, imaginea, imaginea să fie una plăcută. Așa, curățenia e, e la locul ei. Uh, se începe cu, așa cum spuneam, cu măsurarea temperaturii chiar la intrare, cu protecție pentru încălțăminte și... Uh, mască, dacă nu au cei care intră într-un spațiu închis, primesc la noi. Da. Sunt indicatoare acum care arată următorul pas spre fișier. Aici se face identificarea persoanei ide pe baza buletinului. buletinului. Buletinului în general. Iar la fișier e colega noastră, doamna Dobrian Rodica, <laughs> pe, care, pe, care pe care o cunosc donatorii, mereu cu zâmbetul categoric. pe buze, Cred că 80% știe exact unde e fișa fiecăruia. Bineînțeles. Așa că nu durează, nu durează mult identificarea și în timpul acesta deja donatorul completează chestionarul. Chestionarul? Chestionarul premergător donării. Așa, da? E așa. un chestionar cu multe întrebări care... Sunt completate și care se verifică apoi împreună cu, cu mine sau colega mea în cabinetul medical. Da. Dar înainte de cabinet se verifică hemoglobina, e acea analiză la predonare, unde se în funcție de, de rezultat, parcurge etapa de consult. E, aici, la consult, eu anamneză amănunțită. De fiecare dată. Starea fizică generală Deci chiar și dacă ești un donator istoricul. fitel, da, se reia da. procedura. Așa, tot aici primesc primele informații legate de, de posibilă înscriere în registrul donatorului de celule STEM. Prima donare, dacă e un donator nou o parcurgem prin sensibilizare. Nu neapărat. Omul trebuie să aibă timp să, să gândească, să primească o broșură cu informații suplimentare. Este deci o decizie este asumata, o decizie nu? care trebuie bine cântărită și noi suntem dispuși să oferim toate explicațiile de care are nevoie, lăsăm numărul de telefon și de multe ori au fost persoane care au zis mă mai gândesc, dar la următoarea donare au fost prompti și au zis dar vreau să fiu <sus> și eu partea registrului național. Și apoi urmează donarea. În sala de, de donare pot intra mai multe persoane odată, durează undeva 5-10 minute, nu? Ioana că <sus> depinde de structura fizică fiecăruia într adevăr După care rugăm donatorii să nu se ridice imediat. Corect. Da? Încă 10 minute post donare să, să stea întinși, astfel încât să nu apară aceste fluctuații de tensiune. Îți mulțumim pentru explicațiile oferite, iar acum o dedicație vouă tuturor românilor un Rundeți va-ți afla o piesă cu un foarte mare impact emoțional. Atunci când am pregătit playlist-ul la aceste emisiuni, trebuie să vă mărturisesc că m-am emoționat puternic citind numeroasele gânduri ale românilor din diaspora. De exemplu, Doamne, această melodie este exact povestea vieții mele sau Dorul de casă, o durere de neegalat, sunt plecat de trei ani, iar dorul de casă mă ucide în fiecare secundă, sper ca într-o bună zi, soarele să răsară și pe strada noastră celor plecați peste hotare. Sau, când Asculți melodia aceasta de pe, gă, de pe peronul gării din Amsterdam în așteptarea trenului spre serviciu și nu poți să stăpânești lacrimile când știi că este 20 decembrie, dar tu nici Crăciunul acesta nu ajunge acasă când ai toate lucrurile pe care ți le doreai cu ani în urmă și când strângi bani de casă, cum spune melodia, dar... Tu ai sufletul uscat de dor și niciun lucru material nu umple golul din inima ta. Pentru voi, români oriunde vă ți afla, Dor de casă, interpretat de Cuza, featuring Irina Rimes, George Hora, Carmen Tănase. bine, mama, aici e bine, nu mai spune că am slăbit Zâmbește pentru mine, s-a așezat acum, Serviciul e ușor M-am acomodat rapid, acuz prietenul lor, toți mă acceptă Am găsit chirie bună, nu mă costă foarte mult Un sfert de salar pe lună, vin acasă Nu trebuie să înduri, că te ajut și luna asta Cu banii pentru facturi să știi că-i pup pe toți, nu reușesc să sunt mai des Că lucrezi și nopți, mi-am găsit aici o fată E româncă tot ca mine, strângem amândoi salariu Ne simțim atât de bine și ne întoarcem. Poate facem și o casă, poate o să joci la nuntă Tu, mămica mea frumoasă, s Te rog, nu mă lua în seama, Te-am sunat doar să spun că Sunt bine, mama Dorul de casă E bine, doamna la care lucrez, seamănă cu tine. M-am acomodat. Se comportă așa frumos. Acum stau la ei în casă, dorm în camera de jos, nu fac mare lucru. Curățenie, puțin. Iar dacă-i bine aici, abia aștept să vin. Mi-am găsit și un băiat, e român ca și mine. Strângem amândoi salariul, ne simțim așa de bine. Tata, ce mai faci? Mai e îngrijorat? Spune că acum mă gândesc la maritat. Nu mai stăm mult. Ce să venim acasă? Vreau să te văd la noi într-o mea frumoasă. Sper ca ai meșter supra în camera cu Și că nu l-ai dat pe tede, versulețul meu de plus sunt obosită. Te rog, nu mă lua Te-am te sunat, dar să-ți spun că sunt bine, mamă. Am cam mult, nu crezi? Am crezut că nu rămâi când ai plecat să lucrezi. E maza gata, dar nu vreau să te grăbești, însă vreau să ajungi acasă cât încă mă mai găsești. Radio TV Unirea, un radio pentru toți românii. Români pentru români.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 Reîntorcându-ne în studioul al Radio Internațional alături de doamna doctor Alexandra Bornea, aș dori să explicăm ascultătorilor noștri ce înseamnă dornarea de plasmă de către persoanele vindecate de COVID-19 în medie la fiecare 15 secunde în lume, Acum o persoană moare din cauza noului coronavirus. În România am ajuns deja la peste 4.000 de decese. Acum stă doar în puterea noastră să încetinim acest ritm, să nu îi lăsăm și pe alții să se transforme într-un număr. Plasma poate salva vieți. Alexandra, te rog să ne explici ce înseamnă donarea de plasmă de către persoanele vindecate de SARS-CoV-2. Donarea de plasmă poate fi efectuată în două moduri în centru de transfuzie din arad, atât prin procedeul de recoltare sânge total, deci donare normală, după care sângele este centrifugat și se separă prin centrifugare elementele sanguine, masa eritrocitară și plasmă. Acest produs este apoi riguros testat, se măsoară titlul anticorpilor, testele infecțioase care se fac, deci urmează încă un parcurs până la validare, astfel încât să fie un produs sigur pentru cel care are nevoie, din punct de vedere al, al riscului de infecții, da? Deci asta e foarte important. Al doilea pro proces, deci și obții 200 de mililitri prin donare normală. Acum... Plasma... Din 450, da, că da, se donează da. de obicei. Procedeul de plasmafereză este unul uh, care e mai, uh, mai eficient. Da? Prin, prin, pl prin plasma fereză obții 3 doze de 200 de mililitri. Se recoltează exclusiv plasma cu acest aparat, computer, putem să-i spunem, uh, care uh, are un kit special uh, ce permite uh, selectarea plasmei. În procesul de, de, punct de, de recoltare și hematiile, trombocitele, celelalte elemente sânge se întorc uh, uh, la, la donator, da, pe abordul venos. E asemănător cu recoltarea de celule STEM. Ah. Da? <laughs> Procedeul de recoltare a celulelor STEM, dacă mai demult era doar prin, prin măduvă osoasă, acum există acest procedeu... Uh, prin afereză, doar că selectez celule STEM și uh, și trebuie cu siguranță să îi felicităm pe cei care fac acest, fac acest lucru, lucru. Da, da. pentru că sunt anumite criterii. Sunt anumite criterii uh, pentru că în primul rând uh, trebuie să îndeplinească criteriile de donator de sânge. Da. Toate criteriile da. sunt valabile și pentru cei care donează plasmă și au, au avut COVID. În plus, sunt niște uh, termene legate de, uh, de a nu veni imediat după boală, da? Trebuie să treacă cel puțin 20, 28 de zile de la un test pozitiv, uh, 14 zile de la vindecare sau 14 zile de la un test de anticorp, dacă l-au făcut anterior. Și bineînțeles, dacă sună la centru Puteți să le făriți toate, toate informațiile Noi îi, uh, am început prin mesaj Am primit listele de la spital am trimis uh, mesaje de uh, sensibilizare celor care i-am văzut că au vârsta potrivită da. și dacă am avut un răspuns și feedback un interes care a fost uh, încurajator, încurajator. Da, da. Și sunt persoane care au donat nu dată, de patru ori, de cinci ori, aceeași persoană și cu titlul bun și validat și astea au fost uh, niște reușite de care ne-am bucurat uh, și împreună cu cu bolnavii care au beneficiat. Domnăm vieții o șansă, Exact, nu? da, da. Și pentru că emisiunea de astăzi are ca principal subiect viața și ființa umană, deoarece speranța viitorului are valvarea prezentului, sub genericul 5 minute de lectură sau ce citim pentru sufletul nostru, rog pe invitatea emisiunii noastre să lectureze un pasaj drag sufletului său. Alexandra, ai cuvântul la lectură. Iubirea de oameni, ca o veche în langul de secară. Dacă vorbesc despre iubirea de oameni, cuvintele sunt cel mai adesea deasupra exemplului celui care le așează pe hârtia reală, ori virtuală, pe piatră, ori papirus. După cum cei care fac binele, cei care alină și îngrijesc aproapele ca pe ei înșiși, nu mai au nevoie de cuvinte care să le justifice gestul. William Faulkner observa ironic în romanul Lumină de August că unii aveau dreptate când au pus dragostea în cărți, probabil că nu poate trăi altundeva. Și totuși, dragostea de oameni trăiește și în realitate, în fiecare zi, în fiecare spital, nescrisă, nevăzută, mai mult ca un șir de atingeri, de dăruiri, de gesturi mărunte și totuși mari, în fiecare strop de sânge donat, în fiecare rețetă prescrisă, în fiecare compresă care alungă febra acestor vremuri triste, dacă totuși continuăm să căutăm dragostea în cărți, poate că mai ales scrierile din vechime vor fi fost acoperite pe deplin în realitate. Din Ramayana, epopeia indiană, putem afla că dragostea e însușirea supremă, care după împrejurări ia cele mai felurite înfățișări, cum ar fi curajul și jertfa de sine, tot așa cum aurul poate fi schimbat pentru argint și alte lucruri de preț. În Eclesiastul, carte din Vechiul Testament, descoperim că mai fericiți sunt doi la oaltă decât unul, fiindcă au răsplată bună pentru munca lor. Căci dacă unul cade, îl scoală tovarășul lui. Dar vai de cel singur care cade și nu este cel de-al doilea să-l ridice. Și dacă unul este luat fără veste, cel de-al doilea sare pe, pentru el. Căci sfoara pusă în trei tu se rupe de grabă. Uneori cuvintele devin atât de frumoase că transformă literele în gest de iubire. Așa cum face Nikita Stănescu în poezia ea din volumul Epica Magna. La urma urmei, cine are curajul să sărute o gleznă dacă ea nu șchioapătă? Tot Nichita dezvăluie în metamorfozele că nu există decât o singură viață mare la care noi participăm. Îl completează Nikos Kazantakis în raport către El Greco, constatând că iubirea absolută între doi oameni există numai când unul se adresează celuilalt cu vorbe O, oh, eu însumi. Și dacă există o singură viață mare și dacă există o iubire absolută de celălalt, atunci există un singur sânge care curge prin venele unei singure ființe și pe care, de fapt, fiecare individ îl împrumută cu prilejul nașterii ori îl donează cu prilejul descoperirii iubirii de oameni. Cum însă de obicei există timp pentru orice în afara lucrurilor care merită făcute, după cum ne avertizează George Orwell, ar trebui să căutăm în noi înșine, poate și cu ajutorul, cărților, curajului, dăruirii. Între cele mai frumoase lucruri care s-au scris sau descris vreodată ca un îndemn la dragoste și dăruire. Dincolo de cuvinte se numără și cele de mai jos. Îmi tot imaginez o mulțime de copii care joacă un joc într-un lan întins de secară. Mii de copilași și nimeni împreajmă. Nimeni mare, vreau să spun, în afară de mine, și eu stau în picioare pe buza unei stânci scrântite. Ce-am făcut? Trebuie să prind pe oricine ar trece dincolo de stâncă. Adică dacă leargă și nu se uită pe unde merg, trebuie să apar de undeva și să-l prind. Asta e tot ce aș face toată ziua. Aș sta de vechi în anul de secară și atât. Știu că e o nebunie, dar e singurul lucru pe care mi-ar plăcea cu adevărat să-l fac. De vechi în anul de secară. Ca un medic de destine, ce e calinător de al suferinței universale, Jerome David Selinger, ne îndeamnă să redescoperim dăruirea și iubirea de oameni, dincolo de muzica sublimă a cuvintelor. Acolo unde literele iau sfârșit, ar trebui să înceapă gestul, atingerea, donarea, dăruirea. Tot ceea ce se exprimă mai bine, dincolo de cuvinte. Emoționant peripul tău în literatura română și... Internațională. Iar în numele românilor care ne ascultă Îți mulțumesc pentru cele 5 minute de suflet Și pentru că mi-am asumat subiectivitatea Și implicarea emoțională Prin faptul că și eu sunt donator Îmi voi aloca pentru prima dată la rândul -mi, 5 minute de lectură Sau ce citim pentru sufletul nostru Dezvăluindu-vă motivele Pentru care eu am făcut această alegere în viață Gândurile puse pe hârtie sunt cuprinse într-un eseu intitulat Ofranda. Ofranda A fost mama, ființa pe care sufletul tău o percepe drept primordială, indiferent de vârstă, de stare economică, de visuri și de realitățile pe care le trăiești. Da, a fost mama care mi-a insuflat... Nu, nu mi-a insuflat, trebuie folosit aici, ci sentimentul ce se reflecta în ochii mamei. O boală perfidă s-a strecurat în trupul mamei, iar copiii săi erau conștienți de fiecare clipă. Da, într-adevăr, eu ajunsesem deja un om adult cu un job, cu prieteni și prieteni, cu un frate... Pe care îl consider geamănul meu de geniu, cu 16 ani mai tânăr, însă. Era un ritual zilnic, când, cumva rușinată, mama zicea: Mă duc să-mi fac insulina. Și diabetul cerea, cerea periodic un sacrificiu, odată la șase luni. Știam că odată la șase luni se va reîntâlni cu deja prietenii ei de la chirurgie, iar ofranda consta, după lupte temeinice, într-adevăr, însă zadarnice ale medicilor, la împutarea unui deget de la picioarele diabetice. Și știu că număram lunile, încă o dată la șase luni. Dacă v-am întristat, nu fiți striști, pentru că mama ajungea la secția de chirurgie cu inima cât un purice, însă cu ochii plini de speranță și o cazam în patul aproape cazon. Aveam deja ritualul de aranjat obiectele necesare în noptera aceea, V-ați gândit vreodată că acea noptieră reprezintă, de fapt, camera voastră din spital? Deoarece ai acolo tot ce este necesar și la îndemână. Dar să nu divaghez! Puneam și uneori în bagaje o perinuță să aibă mirosul de acasă. O instalam frumos în pat și începea socializarea mamei cu asistentele și medicii. Vai, draga mea, de când nu te-am văzut? ce mai face familia, soțul, fica, fiul, râzând frumos cu ochii? A fost o noapte, una din multele, înainte de o intervenție la șase luni. La vizita de seară, doctorul chirurg i-a explicat că operația va fi mai complicată, ulterior necesitând și o transfuzie de sânge. Îndreptându-se spre ieșire, a ezitat un pic, adăugând Să vedem, e mai complicat, nu prea este sânge Stăteam lângă fereastra deschisă, care lăsa parfumul unui tei de iunie Să umple salonul acela arid de sal Mama s-a ridicat din pat și a venit spre fereastră șontâng-șontâng inspirând adânc dulceața aerului, sprijinindu-se de un perete. Era mai scundă decât mine, dar nu cu mult, și-a ridicat ochii pe mine, iar ochii îi erau profund de triști, speriați cu inocența unui suflet ce are nevoie de sprijin. M-a întrebat, și dacă nu e sânge? A doua seară, deja spre Amurg, mama adormea după intervenție iar eu priveam în gol spre tubul cu lichid roșu ce intra în corp nou Iar cuvintele și dacă îmi o minte, iar răspunsul sufletului a fost simplu Te duci și donezi sânge Așa am făcut Așa am întâlnit și eu doctor și asistente cu care acum sunt prietenă și da, le zâmbesc cu sufletul în ochi Și da, mi-am luat prietenii la rând cu mine, unii nu au putut să doneze din motive medicale, alții o fac ca și mine în mod regulat Bărbații odată la trei luni, iar femeile la patru luni Ba, chiar avem un ritual de întâlnit dimineața, de donat sânge și de mâncat un langoș cu brânză și mărar Și da, a venit și fratele meu cu mine Îmi aduc aminte de atenția personalului medical feminin față de tânărul de 18 ani Ce dona pentru prima dată și de mândria pe care am simțit-o în sufletul meu iar acele momente în care intrăm în sala de donare, ne întindem pe paturi, eu vorbesc cu asistentele care mă înțeapă, văd că și-au vopsit părul și că le stă foarte bine, apoi ele pleacă la ceilalți donatori Mulți dintre noi privesc la televizorul suspendat pe un perete, însă mie îmi place să privesc faianța da, faianța cea -a roșu vișiniu Ce începe să-și intensifice culoarea Devenind ca sângele donat Și da, inima începe să bată mai tare Și da, simt că facem un lucru atât de firesc Și natural și necesar Și mi-aduc aminte de o mămică Care se afla acolo, la centru de transfuzii Care m-a aștepta afară, pe hol. După vizita medicală. Mi-a spus doamna doctor că aveți grupa de sânge pentru fetița mea. Vă rog frumos, puteți să donați pentru fetița mea. O cheamă Mirela. O mamă. O mamă ce își frângea mâinile cu ochii plutind în lacrimi și care îmi repeta, vă rog, vă rog, iar apoi... Vă mulțumesc, vă mulțumesc, cu zâmbetul pe buze, cu aceleași lacrimi, însă sper de speranță. Ofranda mamei la șase luni, ofranda mea la patru luni, totul este cum trebuie. Și pentru că nu putem încheia periplul nostru, fără a adăuga o notă subiectivă, te rog să-mi spui cine este omul Alexandra Bornea, dincolo de a fi medic, care sunt pasiunile, aspirațiile și dorințele tale personale. Sunt un om care caută să descopere frumusețea și miezul fiecarei zile. Dincolo de temeri și nevoi, mă bucur de calea pe care merg. Sunt o persoană care încearcă să descopere diamantele din lăzi abandonate. Sunt mamă a două fetițe de 14 și 18 ani și so soție și o gazdă primitoare. Îmi place să gătesc și să adun mulți oameni în jurul meu. Ei sunt sursa mea de energie în activitatea profesională. Conduc o mașină veche pe care o păstrez pentru că pornește în fiecare dimineață la prima cheie fără zgomot sau semne de uzură. Util, într-adevăr. Locuiesc într-o clădire istorică din centru Aradului pe care am cumpărat-o văzându-i potențialul și în ultimii ani am reușit să o fac să zâmbească redându-i strălucirea interioară și exterioară și farmecul de acum 100 de ani. Mă bucur de toate lucrurile frumoase din jurul meu și cel mai mult îmi doresc sănătate, pentru că e a cea mai de preț și succes în educația copiilor mei. Sănătate și succes! În calitate de gazda emisiunii români, pentru români, orașul Arad se conectează cu voi, românii din toată lumea, prin intermediul Radio Unirea Internațional, un proiect ce leagă Aradul de Viena și de întreaga lume inițiat de către un român adevărat, domnul Ioan Gogea, precum și prin suportul logistic acordat de XBG Media prin domnul Radu Bădoiu. Și pentru că emisiunea de astăzi a propus să conștientizeze și să ofere cât mai multe motive ca să donați și pentru a înțelege de ce este importantă donarea în viața unui om, mulțumirile noastre se îndreaptă către invitatul emisiunii, doamna dr. Alexandra Bornea pentru profesionalismul și explicațiile oferite Donează vieții o șansă Un strop de lumină Un strop de speranță O ofrandă pentru viață Parafrazând un gând Al autorului american Dale Carnegie Dacă în drumul tău întâlnești un om Prea obosit ca să-ți poată dărui Un surâs Lasă-l pe al tău Căci nimeni nu are Mai mare nevoie de un zâmbet Decât acela care nu-l mai poate dărui. Sperăm că astăzi am dăruit vieții o șansă de viitor. Alexandra, îți mulțumesc pentru prezența în emisiunea noastră. Și eu mulțumesc tare mult. Aș vrea să închei tot cu un citat. Te rog. Iubirea e apa vieții, iar cel ce iubește e un suflet de foc. Lumea se învârte altfel când focul iubește apa. Elif Șafac, cele 40 de legi ale iubirii. Vă mulțumesc tare mult pentru că m-ați invitat în această emisiune. Și cu siguranță ne vom reîntâlni în emisiuni viitoare. Iar în încheiere, Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațională, alături de invitatul emisiunii român pentru Români pentru Românii, doamna doctor Alexandra Bornea, în speranța că ați avut o călătorie interesantă alături de noi, și întotdeauna veți da vieții o șansă, vă mulțumesc pentru companie și tovarășie și pentru gândurile împărtășite, urmând ca săptămâna viitoare Carina Baba să vă atragă într-o nouă călătorie a studioului Arădean al Radio Unirea și pentru că muzica reprezintă un adjuvant universal al sufletului uman, ne despărțim pe acordurile unei melodii de suflet, o adevărată declarație de iubire către mama, ființa primordiară a sufletului uman. Lydia Buble, sărut mama, din Arad, gânduri bună. Primul vers mereu Înger pus în ramă Sufletul meu Ești prima amintire Mereu primul cuvânt Aș vrea să-ți fiu oglindă